היפופוטם! 60 שניות לפסח על ההבדל בין אליהו הנביא לאליהו התשבי. רבים מחשיבים את אליהו הנביא ואליהו התשבי לאותו אדם. אך האמת שמדובר בשני אנשים שונים לגמרי. אליהו הנביא כשמו כן הוא. הוא מנבא נבואות כתחביב בקניונים, ומכאן שמו הנביא. אליהו התשבי הוא אליהו פוטר התשבצים. שכל הכפר היה בא לשאול אותו מהי קידומת הולנדית והוא היה עונה 00235. היו אומרים לו שתי אותיות, היה אומר להם לכו מכאן. היו באים הילדים ואומרים לו שורטי באתי, והוא היה מלעיט אותם בפרוסות שור צלויות בתנור, והם היו אומרים שורטי באתי, יאק. אליהו התשבי בפסח הוא ממלא המקום של אליהו הנביא. אם אליהו לא מגיע, אז הוא מגיע. ואם התשבי לא מגיע, אז יש מילואימניק שאמור להגיע. בכל אופן, בית הלל טוענים שאליהו הנביא לא מגיע בגלל שחג ואין אוטובוסים, וחוץ מזה תתרמו קצת לבית הלל. בית שמי מחמיר יותר, ואומר שאליהו הנביא לא מגיע כי הוא מזיין. בית יצחק אומר שהוא עסוק בשימור ריבות. אלה היו 60 שניות לפסח על ההבדל בין אליהו הנביא לאליהו התשבי. שתיים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם,